с музиката към филма «Вергмайстерови хармонии», «Хипнотичната притча на Бела Тар за разпадането на обществото», адаптация по романа на прочутия писател и вече нобелов лауреат Ласло Красна Хор Кай. Влизаме в темата ни днес. Министерството на културата. Отказа да финансира по програмата Подкрепа за книгата издаването на романа «Меланхолия на съпротивата» на носителя на Нобелова награда за литература за 2025 година. Ще ви прочета как звучи мотивът на Министерството на културата. Цитат. Решение, комисия, две точки. член. 10.2. По-низка степен на обществена значимост от гледна точка на обществения ефект. Край на цитата. Какво стои зад този аргумент и какво казва един подобен аргумент на Министерството на културата в България за културната политика у нас? Добър ден, казвам на професор Амелия Личева. здравейте. Дали се чуваме, професор? Да, да, да, чуваме да. се, здравейте. Нека да каже, литературовет, преподавател Софийския университет. А, тук при мен е и Силвия Чолева, поетеса, издател, журналист, програма Христо Ботев, човек, който се занимава с а, книги, а, как да кажа, всячески. <съща> <съща> и да започнем от там, да съпоставим мотивът на Нобеловия комитет, наградата а, за унгарския писател, е дадена заради, цитирам, неговия визионерски език и мощно изследване на човешката несигурност и разпад и да го съпоставим с мотива на Българското Министерство на културата. Отхвърля подкрепенето на издания на български на романа Меланхолия на съпротивата заради по-низка степен на обществена значимост. Какво виждате Вие в този отказ на Министерството на културата да подкрепи превода на Нобеловия лауреат с подобен аргумент професор Личева? Uh, проблема за мен е много по-широк от uh, конкретната ситуация. Аз си направих труда да видя по принцип списъка с одобрените и с неодобрените. В този списък има изключително малко преводни заглавия. Uh, има одобрени, може би, 3-4. Mm, за щастие, Хаберман се е в одобрените. И в неодобрените, освен Нобелиста, ще избра само трима още автои, за да видите какъв е всъщност проблема. Филип Сидни, със защита на поезията, е една е е книга, която мисля трябва да, всяка култура да има на своя роден език, в превод на Евгения Панчева, отхвърлено. Уилям Карлос Уилямс, в превод на Ангела Игов, отхвърлена, и Петрарка, в превод на Богдана Паскалева, също отхвърлена. Тоест, преводните заглавия въобще почти не фигурират в а, така идеята на Министерството, че трябва да бъдат спонсорирани. А, за мен това е не просто проблем на тази година, то е проблем въобще е на тази програма. Ние обичаме да толерираме колкото се може повече български автори, повечето от тях не незнайни в този списък, които публичността и ефекта от тяхното публикуване ще е почти нулет. Но за сметка на това сме много така, неадекватни, когато става дума за преводно заглавие. Така че пак казвам, радвам се, че покрай Нобеловият стана дума въобще за, за тази, тази политика на Министерството. Въпреки, че самата програма, ако се взре човек в нея, ще види, че тя включва и преводи на художествена литература. Тоест, .е. това не е програма изключително за подкрепа на, да кажем, неотвърдени, млади български автори или непознати български автори, а за на практика издаване на качествена литература. Качествена литература. Сега, става дума за Нобелов лауреат. Аз се връщам на, на това, защото може би там тази симптоматика, която се надявам да изясним, ще стане най-видима. Най и да попитам Силвия Чолева, какво пък вижда тя в този отказ на Министерството на културата да подкрепи а, Нобеловия лауреат? И меланхолия на съпротивата Това, за издаване което, на български. Първо те не са знаели, предполагам, когато са отказали, че ще стане Нобелов лауреат Красна Хоркай. Това е едно. Но а, причините за мен са две. хаоса, който от години владее а, поначало конкурсите на, свързани с Министерство на културата за книги и, и визирам не само помощ за книгата и в Национален фонд култура, където също се кандидатства за издаване. От една страна. От друга страна невероятният провинциализъм. Това, което каза мелия е точно така. От години много трудно а, с нашото издателство сме кандидатствали за преводна книга. Една ни е одобрена а, преди години и, и това е наистина изключение в, а, в тази програма помощ за книгата. Не знам какви са им а, а, така, мотивите на журитата, но, а, като а, достатъчно беше да спомене Амелия и останалите имена, ние, например, сме издавали Филип Сидни в превод на Евгения Панчева, а, ако съдим за обществения интерес, който се, на, на който се слага знак на равенство продажби, няма голям обществен интерес, няма големи продажби. Но това ли прави културата? на една страна. Това ли е политиката, която трябва да се прокарва? И всъщност какво е обществен интерес или обществен ефект? Ще стигнем до там, но на мен ми се иска още малко да погледнем в това поле на а, отказ да се подкрепя превод, преводна литература за сметка на какво може би пък Министерството на културата а, действа по някакви, как да го кажа, националистически съображения. Просто да се издават а, изцяло или да бъдат подкрепени за издаване. Български автори, професор Личева, смятате ли, че виждаме, наблюдаваме сблъсък между а, националистически аргумент срещу, срещу постиженията на световната култура? Аз ще вляза малко в кухнята по принцип на начин, по който се избезат оценители, защото за мен там е големия проблем. От uh, няколко години, откакто съм председател на ПЕН, аз направих няколко срещи в Министерство на културата и мисля, че постигнах това, поне когато има конкурси национални, подобен тип програми, макар че за тази не се обърнаха към нас, да искат да предлагаме и от страна на ПЕН член на въпросните журите или комисии. Защо го направи? Защото винаги Министерството на културата се обръща към Съюза на писателите. И те винаги имат представители в тези комисии. Обяснявам всичко това, защото стане с блъсъка, когато от една страна са хора, които смятат, че трябва да прогонят Джон Малкович, които седят на една маса с Митрофанова, които смятат, че Букара не е национ... не е международна голяма награда, а някоя награда от Каспича неравностойна на Букър, когато се сблъскват такива оценители с хора, които имат нормален вкус, които знаят какво трябва да бъде подкрепено, Нещата изглеждат така, както изглежда този списък и както много често се получава и в конкурсите. Така че за мен това е много, много сериозен идеологически проблем, много сериозен изобщо проблем, когато Хората от Съюза на писателите са част в тези комисии и оценяват. Нека да кажем, да, само за, за, за нашите... Има, за да, и провинциализъм за... има и проблема е много, много голям. Съжалявам, че ви прекъснах. Нека само да кажем за слушателите ни. Става дума за една от световните организации ПЕН Клуб, ПЕН International, Това е Световната асоциация на писателите за насърчаване на приятелството и интелектуалното сътрудничество навсякъде по света и съкрещението ПЕН идва от поет, есеист, новелист руманист на български. А, така, че беше важно това уточнение. А, и се връщам на същия този въпрос, вече обърнат към Силвия Чолева. Вие същото ли виждате а, сблъсък, идеологически сблъсък между, може би, грешно разбрания национализъм и световната култура? Това са двете българи. Това, ние живеем в това. А, и като казах провинциализъм, имах точно това предвид. А, освен това ам, не, не забравяме а, тази а, народопсихология наша с Джанащината, която... А, Ти на мене, аз на тебе в, в тази сесия. Именно, така, Това го знаем да, от сесиите на Националния филмов център. Та навсякъде тип, а... се случва това нещо, защото то е менталитетно. А, и според мен а, тези две а, в тези Две българии, за които казах, които са е, е, огледално повторени в е, тези комисии, е, има малцинство. И това е малцинството, което, е, разбира се, ще подкрепи. Uh, и Филип Сидни, и Петрарка, и Ласло Кръснахорка. Тоест допускаме, че в uh, тази комисия, в това жури, има и хора, които са казали Абекат. Няма да подкрепим... Предполагам. Предполагам. Uh, Не е, мога едно, да си представя, е. че чак uh, до такава степен uh, нали, можем да си затваряме очите пред очевидното. Добре. въпросът е какво е в мнозинство, какво е в мълцинство. Професор Личева, обръщам се отново към вас. А, а, хайде сега малко да погледнем към това какво е обществено. Значимо в литературата. А, дали това, което, което ще се превърне в бестселър, ще се харчи? Защото всички чухме при а, тази а, Нобелова награда, тази година за литература, че унгарският писател е трудно читаем. Може би такива са им били аргументите. И как ще коментирате факта, че всички отхвърлени заглавия са отхвърлени с. Същите тези аргументи по точка, а, точка 2, член 10. Ниска степен на обществена значимост. А, това е едно клише, което просто е много удобно да, да сложат, за да имат някакъв аргумент, защото иначе трудно могат, ако трябва да формулират някакъв аргумент, трудно ще измислят нещо. Иначе такъв тип програми са точно за това да помагат да подпомагат издаването на висока литература, защото тя, както каза и Силвия, за съжаление, се продава в малки тиражи, но мисията на хората, които се занимаваме с литература е тази, да налагаме курс, да налагаме ценности, пак казвам, да налагаме високата литература. Масовите неща, те си се продават, те нямат нужда от, от спонсорство, така че в този смисъл, а, самия принцип на програмата трябва да бъде друг и той трябва да бъде изключително ясен и пак казвам, целта ни трябва да бъде да наситим пазара с висока литература защото иначе Просто губим тази битка за, за, за наистина за ценности. Ще прочета едно мнение от социалните мрежи Анна Мария Шитцова. Ако критерията е общественият ефект разгледан по този начин, то тогава чалгата е наизбежният победител. А, също така тя смята, че трябва да се знае имената на хората, които са в основата на това решение. Да се знае, кои са бранили интересите на обществото, от възможността да се чете на родния ни български язик нобелиск като красна хоркай. И за това въпросът ми и към вас, професор Личева и към Силвия Чолева е, комисията е тайна. Смятате ли, че трябва да остане тайна или напротив трябва да се знае, професор Личева, накратко? Аз от а, години се опитвам да кажа, че е важно да са публични хората и в комисиите, и в журитата. И аргумента, че около, върху тях ще бъде упражняван натиск, не ми, а, не ми е достатъчен. Ако човек стои за, за позицията си, никакъв натиск не може да, формира, да форматира неговия избор. Така че да, смятам, че трябва да са публични. Моето мнение е абсолютно същото за всички възможни конкурси, особено на национално ниво, които са. Просто трябва да бъде ясно журито. И тук искам да кажа, че отказвам и въобще съм вбесена от това, че постоянно се тиражира труден за четене. Бе, какво значи труден за четене? Лесни са плоските неща, дълбоките са трудни. И а, не случайно а, Кръснахорка е именно в тази втора част, която казах, Дъл, дълбок, и, а, а, дълбок смисъл а, литература, която а, изисква усилия от читателя. Както казва в едно интервю Еко, е, кой, кой каза, че четенето е лесно? Не, не е лесно. И а, таз, това а, така плъзгане по повърхността води именно до такива ситуации ние да откажем, а, да издадем Слава Богу, ще бъде издадена меланхолия на съпротивата, въпреки но до кога ще живеем, въпреки? И тук. Всъщност, искам... колко рисковано е издаването на подобен роман без подкрепа на държавата? Защото точно държавата с нашите общи пари би трябвало да подкрепа високо Да, да би трябвало, но а, факта е факт, че многостойностни книги се издават именно по този начин без подкрепа. Разбира се, това не демотивирали е малките издателства и преводачи? Ами, обаче човек, ако е натик, ако държи да прави това, което прави, както въпросното издателство, което ще издаде книгата, мисля, че а, не може да ги демотивира. Като много неща в държавата ни, които се случват въпреки нея, а, така, така излиза. За това последен въпрос ще ви помоля за много кратки отговори. А, този отказ, Симптом за какво е? Липса на разбиране, липса на културна политика, бюрократично невежество. Как го определяте и смятате ли, че това е един а, повод да бъде искана оставката на а, политическото ръководство на Министерство на културата? Професор Личева? От о, поводите са е изключително много за, за оставка. А, да се иска оставката, това е, това е челгизирането на държавата. Нямам какво друго всъщност да кажа. И трите неща, които Ирина Недева, което спомена, са причина и наистина повод, за, с още много други поводи, както каза Амелия, да му се иска оставката, но достойните хора сами си подават оставката. Това, което искам да кажа накрая, а, това е а, една морална победа обаче, това, че избраха Краснахорка за Нобелов лауреат на Малина Томова, която през 2001 година издаде, преведен а, от Светла Кьосева, Сатанинско танго, един велик роман, който след това гледахме и във, филма, във филм на Белатар. Много ви благодаря, професор Амелия Личева и Силвия Чолева, разговор за отказа на Министерството на културата да подкрепи издаването на меланхолия на съпротивата на Нобеловия лауреат за литература 2025 г. Ласло. Красна Хоркай, дали става дума за липса на средства? Липса на разбиране? Оставяме вие сами да прецените. Едно обаче е сигурно. Този отказ е нещо повече от случайен резултат. Това е симптом за модела културни политики.